e ka dëgjuar që namazi farz i sabahut mund të falet edhe nëse s'është duke lindur dielli. Pyetja saaj është se çfarë duhet të bëjmë në lidhje me sunetin e sabahut. A duhet të falet pasi të lindë dielli apo të pritet që kur të lindë dielli të falet së pari suneti më pas farzi? Elhamdulillah. Motra gabimisht çenka informu ose gabimisht e ka kuptuar sepse e, namazi i sabahut nuk mund të falet gjatë lindje së djelit ashma par kur në këtë ko Muhammed a.s. ka ndalu që farëdo namazit të falet sepse thot e djeli e lind me s'dy brive të sheitanit edhe në atë ko ata cilë të adorojnë i blisin edhe djelin i bojnë sesh dhe i bojnë i badet djelit e, namazit i sabahut i cili namaz si namazit tira është madhështor vërë vetëm po e tregoj hadithin se qka përmban në vete edhe për këtë shkak Muhammedi a.s. edhe sunetin para sabat, gjësit para farzit të sabat, gjithmon e ka fal edhe si vendas po edhe si udhtar. Sepse, si mos me fal, kur thët, reka atani kable l-fegjer hajrun mën e dunje o mafiha, dyre qate, suneti sabat, janë mad vleshme, mad te përpagun, mad qëmushme janë, se dënja edhe qëka ka në te. Dënja edhe qëfar pasurje ka, vetëm nëse dëshërojmë me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 Në prej këtune regullave është se namazi nuk mund të falet para se me hy koha dhe nuk falet pasi që të del koha. Pra, zdo namaz ka kohen hyrse dhe kohen dalse. Kua hyrse namazit sabat është agimi. Kua dalse e namazit sabat është, pra, me vëmendë dë gjoni, është momenti kur të fillon me përëndu djeli. Jo, kur të përfëme, me, me linë, fani. Kua momenti kur të fillon me linë djeli. Jo, momenti kur del krejtë në hapsir djeli.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 a pastaj e fal sunetin ose nëse don më në er edhe gjatë lindjes mundesh më fal sunetin çka ka ndodh ë një sahabe kur ka qenë Muhamediu salla e selam me kanë fal sahab sabahun dhe një sahabe është ngritë edhe pa po fal namaz edhe i ka pyetur sahabe tjerë Muhamediu salla e selam ka thon çka po fal kë tash kanë thënë ashtu apo e fal sunetin se nuk ka mbrim më fal atër nuk ja ka tërreq vret nuk e ja ka thon ndërpreje por kë Ky sahabi, edhe këto te cekum të s'erojm pak më mirë, ka qenë duke e fal akoma ka pas kohë për falja edhe të forzit, por nuk ka fillu me lind dielli. Për këtë çka, nëse je në kohë të ngushtë, krij disa minuta e ke në dispozicion. Edhe më rada këtyn e disa minutave mrin, edhe në rrecat me fal të sabahot, atëherë hy në namaz me një të forzit e fal forzin. Sepse edhe nëse ni recoat e nzen, atëherë e ke arrit tër namaz, sepse thot Muammin es salam, men ed men edrekarek aten faqad edrek as sala, kush e arrin ni recoat të ni namaze, e arrin tër namazin. Edhe kështu e fal forzin edhe pastaj më mirë është me prit me lindje dhe edhe pastaj me fal edhe sunetin e sabahut, por jo kurse si nuk bën të falet sabahu, forzi e kon fjalën gjat lindjes së diellit. Momenti kur linë djeli, të fillon me lind dielli ka përfunduar koha e namazit të sabahut. Për mos më ardh në kso situata, pra njeriu besimtar duhet të ndërmerr hapa. E ato hapa janë, çoftë mobil, çoftë ora, tash mundësit janë të shumta. Sepra ka shumë mundësi ose nëse nuk ka kso mundësi teknike e angazhon dikë për më e ngrit me fal sabahut. Nuk guxon njeriu me ramë fjet me mendim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 Nëse nuk zgjohem në kohën e duhur, atëherë kur zgjohem e fale, atëherë ai vetëm se ka bërë kufër. Ndoshta ka shku shumë rând, mirë po as është rrezik që njeriu më lënd vetëm në namaz në vakt pa efër. Thjesht për mendim tuaj një detaj. Nëse njeriu i ndodh që të zgjohet nga gjumi gjatë lindjes së diellit, a duhet të falë më një herë namazin apo të pret lindjen e diellit? Ajtë ndokët e mat mos uh, ngatru, e ceka duhet të pret me lindje dielli kur t'linë dielli tek pastaj e fal namazin e sabahut ashtu sikurse e fal në kohën e vet. Kishte qenë edhe pse ka kalu koha. Kjo argument ku e kem transmetojnë Buhariu dhe Muslimi në Sahihata e tyre. Neni Ustem ka qenë Muhamedi sallallahu alejhi dhe selem me shokët e tij, edhe kur i ka kaplu lodhja, kur anafru, ne kthem janë anafruar në jan Medinës edhe ë kanë pas nevojë për pushim edhe janë dalë në një vend për pushim. Edhe ka thon Muhammedu s.a.s.l.am pro po e ndërmer ahdhul asbab arabishtut po i merr shkaqjet kush po e merr për obligim për menaxhu për namaz sabahut është vullnetarisht është paracid Bilal radiuallan thot këtu ashtu mu nuk po merr xumi mir po zjarmi ka qen pran ti i dhëzun nzet osht pështete devja edhe pas nikoe e ka kaplu xumi edhe kur janë ngrindë zhju, disa sahabe kush i pari të reguhet, Elibera Ibn Azib të regonë, transmiton hadithin, rradiullan, edhe kur i katët i kur është zhju, u me rradiullan, Muhammed S.A.S. akoma në gjumë, sahabe të të ciltë janë zhju, maheret nuk kanë pas atëgudzim me të razu prej gjumit, Muhammed S.A.S. se nuk kanë ditë mundot gjatë gjumit po izbret në andër, andër dë vërtetë e në të pejgamberve, edhe mund t Mirë po omeri është afru edhe rëth kokës për e gaminës e sëlam, me zohë pakmat naltë, Allahu akber, Allahu akber, Allahu akber, Allahu akber, dheri se është gjuhë maminës e sëlam, kër është gjuhë e ka po djelin rezit e djelit, sëtë biladhë kumet me nësë gjuhë, e rësëllam ka ploj gjuhë me. Thërë edhe zanin, e kam falë sunetin, kametin edhe e kam falë farzin, me zohë ashtu komplet, si të kishte falë në kohën e ti të durë. Pra, zgjohet njeriu gjatë lindjes ose pasçi ka lindë dielli, atëherë e fal ashtu si në kohën e vetë te kishte falë, e fal synetin dhe pastaj farzin. Wallahi. Pa. Pa. Ë një shikë